започна с цитат. Той съпровожда една изложба, която не е за изпускане. Когато започна войната в Украина, започнах да сгъвам тези незначителни хартийки. Слушах и сгъвах. Стана тик. Докато слушам ужаси, да сгъвам. Цитатът е от художничката Еслица Попова. Тя е на телефона. Добър ден, Еслица. Добър ден. А в студиото с мен е галеристката Росица Гецова от галерия Арусита, където изложбата беше открита на 17 ноември и ще остане до 1 декември. Добър ден. Добър ден. Еслица, да започнем оттам. Изложба от сгънати хартии на ужаса, някакъв особен ритуал, който се превръща в изкуство. Какво, на какво търсихте израз, всъщност, с тази изложба? Интуицията ме водеше към едни изчистени композиции, а пък чисто материално а, исках да изляза от руслото, от заучения жест, от добре познатото, което правя обикновено, И затова се лимитирах и цветово, и пространствено. И реших да правя бяла изложба от оригами за черна война за черна война. Коя е войната? Войната срещу Украина ли? Ами, войната е принципната война, която мислех, че докато сгъвам зайците, почти 2 години ще приключи тази в Украина. А пък то се оказа, че ам, не само, че продължава, се разраства на различни места в Африка, в лицата Газа, в Газа -Вели. И ам, изложбата стана не исторически факт, както си мислех, че датата ми при Галерия Русита ще бъде след приключването на тази война. Оказва се, че всъщност е много адекватна за момент изложбата и е като тема. Темата, заглавието на изложбата е смелостта на зайците. Нека да попитам галерийската Русица Гецова а, Вие как се мотивирате за, и как се мотивирахте за една толкова едновременно тъжна и гневна изложба? Защото чуваме, чуваме mm -hmm. и тъгата и гнева и на авторката. А, ами, аз а, много се зарадвах на тази изложба. Изключително хубава изложба на коренно различна еслица. Тя с тази изложба изкачва стъпала нагоре. Аз се мотивирах също, защото художниците имат специална чувствителност за събитията около тях. Те реагират с изкуство и това е един вик за, за мир, за, за по-добър свят. Всъщност, Галерия Русита е известна със своето, как да кажа, камерно малко а, пространство за а, да. малки формати. А, тези зайци, а, които виждаме, а, създадени от хартия в а, да. един а, чисто бял свят, който обаче се пропива с различно, с различно усещане, с различни светлосенки, да. заради светлината. А, как намират своите ниши а, в галерията? Те са. А, всъщност, зайците са малки, но те са много. Значи, Аслица е работи от две години, ги е сгъвала тези зайци. И когато нещата са мал, а, малки, но в голямо количество, те стоят много мащабно и изложбата е като космос. Mm -hmm. Еслица, задавам си въпроса, имат ли връзка тези ваши вълнения и гнева ви заради продължаващите войни а, с усещането за, как да кажа, за взаимосвързаност в света ни и заради вашия жизнен опит от Русе до Антилските острови, остров Сан Мартен и обратно. Ами, е, винаги е гледната точка. В случай на заека той е, се ражда от хартика, сгъва се на заек, оглежда се, вижда планети, вижда е, космос, вижда е, най-различни неща, които летят около Земята в ниска орбита, вижда колата на Елон Маск, след това поглежда към краката си, вижда цветя растения, тръгва да тича през тях, и така се развива филма а, до, до края, в който той решава, че е по-добре да излети в космоса. Прави си една ракета, рисува си я. Излиза с нея и всъщност голямата рисунка в галерия Русита, която е инсталация. Всъщност представлява погледа на зайка от ниска орбита към родното кълбо, където зайците знаем какво правят. Някои лежат под палми, други а, водят разни а, уж смислени дейности и май се оказва, че нищо правенето в днешно време е най- е едно добро решение. всъщност. поне не правим зло, но така да заека минава през а, различни погледи към а, изобщо, който е осъзнаем с нашите сетива, които са изяешките. И да, факта, че човек сменя гледната точка и дистанцията е много полезен за да се виждат нещата, но защо нещата са толкова ясни, особено от ниска орбита, а пък ние не можем да ги усетим, защо още продаваме и произвеждаме оръжие? Защо се надпреварваме в някаква дива економическа надпревара, която поне нашия момент в цивилизацията смята за успешен фактът, че трупаме някакви материални неща? Това са въпроси, които имат ясен отговор само трябва да даже не да излетим с не но просто да си представим, че сме там. Добре, вие казвате, че това е решението а, да се спре, да се спре тази а, надпревара, но ако тя вече е факт и ако вече има така да се каже свършено зло, а, тогава Вършат ли работа вашите препоръки, аз ще ги цитирам на всички войници да се раздадат листия 4, да сгъват по 100 заека на ден, да видим, ще имат ли време да се бият. На генерали, политици, философии и писатели по 200 зайка. На някои философи може и други фигури цветя, бомбоубежище. Те могат палми, сгради, те могат, могат повече. А другите да си гледат мирната работа включително нищо правене това ми харесва рисуване, мислене, преподаване, учене, копаене. А, да, обаче, ако вече, ако вече злото е факт, проблема е какво, какво да се прави. Имат ли място всъщност зайците и няма ли да ги отстрелят първи? Ами, а, те зайците си ги стрелят. Uh -huh. а, всяка нощ поглеждам макар където и да съм и се оказва, че зайците си, си се стрелят, та или иначе. Просто утопията, всичко това да, да, да е фиксирано в един момент на нищо правене и на малко мисъл за смисъла, би довела, вероятно, това е чисто утопия би довела до, може би до по-разумни решения, като се отърсим от лакомията mm -hmm. и от инерцията в някакви дейности, които всъщност не ни водят до кой знае какво щастие. Но решение, решение нямам. Знам, че викът е много скромен и едва ли ще стигне. Аз ви благодаря за предаването. Той ще стигне до, може би, повече хора, отколкото ако го нямаше вашето предаване. Но ам, такива викове има и тук в Венеция, където в момента гледам архитектурното биенале, което е по-скоро арт и концепт. Благодарение на лесния кураторката му, която е писателка, рефикетка и преподавателка. Тоест, нещата, идеите, дори материално се случват в различните точки на планетата Земя, а по-симултанно, по едно и също време, виждам много а, референции към изложбата в галерия Русита и тук, без да се познаваме с тукашните автори, те не са тук, южноафриканското южно участие в основната експозиция на Лесни локу. също има връзка даже от към погледа от нескорбита. Интересни и имаме са много тези симулта, паралели. На мислене по едни и същи теми, които, което мислене води дори до наподобяване в материализирането на идеите което ме кара да се надявам, че все пак не всичко е загубено. Дано да е така действително. Във всички случаи има какво да научим от погледа на артисти като вас. Благодаря на Еслица Попова, авторката на изложбата с на Зайците и на Русица Гецова, галериската на галерия Арусита. А изложбата може да бъде видяна до 1 декември.